Здравейте! От името на екипа на Червената къща, аз се казвам Ирина Недева. Журналист съм в Българското национално радио в програма Хоризонт, но тук в Червената къща се занимавам с политическите дебати. И да кажа, че това, което сега предстои, е нещо, което ще се случи, може би, за първи път в този формат на това място, няколко думи за Центъра за култура и дебат. Това е първият независим подобен център. Не получаваме финансиране от държавата, цялото програмиране се извършва чрез проекти. И освен дебати, тук в тази зала се случват много театрални представления, независим театър, авангарден театър, дебюти, изложби фотоизложби, това е само част от дейността. Има също така и доста социални програми. Занимаваме се много и с психологически проблеми, психологическа психоаналитична тематика. а Това е за Центъра за култура и дебат. За първи път обаче в рамките на нашата програма за дебати ще направим това, заради което Вие сте тук. И нека да кажа как то стана възможно. Александър Кертин, вашият преподавател или поне преподавател на част от вас, ни потърси с един диск, CD, на което имаше записан филм. Даже на Сидито нямаше нищо написано отгоре, без име. С мълба да го погледнем. Пускам аз cd и какво установявам? Установявам, че това е нещо изключително интересно, правено от... Вероятно, част от вас също така, за 60-те години и хипи движението. И се поразявам. Обаждам се на господин Александър Кертин и казвам, Боже Господи, какво е това, какви са тези неща, които правите, кой ги прави, ученици. Искате ли да направим нещо? Да, и така се тръгна, за да стигнем до този момент, в който ние ви събираме в залата, в която всъщност много често, вчера, включително вечерта, беше пълно с хора от хуманитаристиката, от академичната общност във връзка с лекцията на един от най-големите познавачи, например, на историята на Украина, който направи блестяща лекция, Тимати Снайдер за това, как ситуацията в Украина се полага в историята, в исторически план, тогава и сега минало свършено, се казваше тя. Сега, вие сте тук. Ще видим как ще протече това събитие. И а, ще видим какво ще правим в бъдеще. Може би ще правим много неща. Разбирам, че има ученици от а, училище, което носи името Томас Джеферсон и ученици от а, училище, което носи името Александър Пушкин. А, няма да правим геополитически сблъсък между двете училища, но мисля, че темата, която ни събира а, е безкрайно интересна, проблемна и провокативна. И тя е свързана с това как четем а, историята на германският нацизъм, но в днешен контекст сме е кръстили национал-социализмът. Обяснен от и за ученици. Така че вие сте... Давам думата на господин Александър Кертин, за да каже как ще протече от тук нататък събитието. Ах, малко топла. Да топло. Много ви се радвам, благодаря, че сте дошли. Тук са ученици, да кажа на някои хора, тук са ученици, които са настоящи ученици на нашата гимназия. Има ученици, които са бивши ученици на нашата гимназия. Има ученици, които са, както разбрахте, от 133-то училище. Защо uh, влизам вас в такива uh, неприятности? Започнеш ли да говориш за национализма, ще си имаш неприятности. Все едно, кой ще ти създаде тези неприятности. Защото мисля, че има такива проблеми, по които не се говори, че национализмът през 21 век не е това, което е бил през 20 век, не е бил това, което е бил през 19 век и даже не е ясно точно какво е, защото може би се е разруил. Затова аз съм правил а, тези неща в училище с моите ученици, но не само по мое решение, а по техен избор. Искам да кажа сега само на учениците от 133-те училище, които съм ги поханил, тъй като такава беше идея да бъде междуучилищно мероприятие, че ние сме работили с тези ученици, разбира се, не с големи класове, а с серия клас да изберем някой, да им зададем задачата, те да работят вкъщи. Това е клуб. Както и при вас има. Същото нещо, каквото го има при вас, същото и е при нас. Ние работим. По-късно може да зададете въпроси на някои от членовете на клуба, те ще ви кажат как. Така че това е замислено като някаква целенасочена работа, която от всякъде, от където и да е погледнем, има определени намерения, които може да изпълни, може да не изпълни. И аз сега съм малко на штрек, дали ще постигнем, дали ще го изпълним или не. А, както казах, благодаря на всички. Но имаме специални гости, на които аз изключително много съм благодарен, че приеха поканата да дойдат тук, защото те са заети и не са като мен свободни. Аз съм свободен човек. Има много малко часове. А, значи а, Това са доцент Ромен Генов и, и доцент Весели Методиев от Нов Българския университет. по в началото на дискусията ще има, ще кажем, още неща. Да тях. Сега само на бързо искам да кажа как ще протече всичко. Първо ще гледаме филма. След това ще прочета едно кратко експозе, което така ще очертая в общи линии рамката, в която можем да говорим. А, после а, знам, че трябва да направим почивка. Ще излезем за малко. Няма да пушите, защото е вредно за здравето. Ще влезем след това пак и можем след това да проведем един разговор. Разговор, аз, аз го казвам, разговор, не дискусия, защото ако кажем дискусия, веднага се настроиваме на битки. Ние малко сме такива битки, джи. Няма да се бием. Тук атмосферата ще бъде приятелска. Приятелска, защото ние сме приятели и повечето тук сме приятели. И а, моето намерение, и моето желание е да не се забиваме в дебрите на събития и фактологии, защото там винаги започва да се политизира малко или много, несъзнателно, неумишлено. Да останем на равнището на рационално-критическото отношение към такъв сложен проблем, който изиска точно това. Така, благодаря ви за това, че сте дошли. Сега ще видим филма. Само едно предложение. Кова е Добре. <същи> Защото си Добре. трябва да приключи в 6 часа, тъй като от 7 минута си визия в залата. Тоест има опасност на... Не... Добре. Искате ли да останете да ви видят? Ме, я, айде престрашете. се. А, аз също ви благодаря, защото без учениците, без такива ученици какви сте те, каквито да сте вие, учителят нищо не може да направи. Нищо. Трябват ученици, за да имат учители. А, сега а, променим дневния ред в крачка. Отказвам се от експозето, защото ако бяхме само ние, ученици, учителска аудитория, ще, ще има нужда от него. При това положение сега няма да има нужда от експозе, само а, ще дам думата на Мариам Алкадри, която ще каже няколко думи за собствената мотивация да работят. А, кратичко, ако искате, може да я питате нещо и след това надявам се, че имате вашите въпроси които ще зададете на нашите специални гости. Аз вече ги попитах, те са готови да ви отговарят. За това са дошли. Така че формулирайте вече въпросите си. Още един път э, искам да кажа да останем на нивото, на което са нашите училища. Второ английска гимназия 133. -то да не навлизаме в някакви а, аспекти на историческото развитие и национализма, за да започнем да говорим за някои личности, особено ако са в парламента и така нататък. <съща> Благодаря. А, Мария. Благодаря. Позволете ми да се представя. Дами и господа, аз съм Мария, участвам в а, този проект. А, искам да кажа няколко думи за това как всъщност а, се навихме да го направим. Uh, беше ни интересно най-вече. Не участваме в... Uh, с този проект, не участваме в някакво... Тоест, участваме в проект с този филм. Съжалявам, това ми е първата публична изява. Не иска да ме съжалявате, да просто казвам така. Uh, да, няколко думи за това как го направихме. Uh, работата ни се състои от две части. Uh, първата е лекции. Състоят се от лекции, които господин Керти ни изнесе. Uh, някакви препратки. Томас Ман, Фридрих всичко това ми беше четено, за да знаем за какво става въпрос, преди да, съжалям, а, микрофон, а, преди да го показваме. А, втората част беше по-интересната, техническата. А, извявахме се най-вече като монтажисти. А, разбира се, тези кадри не са наши. А, от архив са, а, от YouTube, от интернет, чепихме информация. А, нищо не е наше, но пък после го написахме, ако някой е чел. И... Това е за работата. Ние вече бяхме правили нещо такова миналата година. Македонски въпрос, ябълката на раздора. М -м, пак имаше дебат, по-малък мащаб. А, бяхме се събрали в фактовата зала на училището. А, училището помогна, разбира се, и тази година с организаторската работа. Малко бързо говоря, съжалявам. Малко бе... Това е, сега очаквам въпроси. Някой? Нещо за работата. Или за нацизма. Кой е Хитлер или нещо такова. Добре. Добре ще направите. А, аз ще седна сега, нали, може да седна, защото да. А, тук ще седя аз и тук. Така. А, в най-общи линии. Отканем ви да започнете да задавате въпросите си, тъй като ние говорим за национализъм. Тук видяхте един а, начин на изграждане на национална идентичност по отношение на модерните процеси, по отношение на революцията, по отношение на Франция, по отношение на френското разбира се, разбиране за универсализъм, че което е френско, то е универсално или обратно универсалното е френско. И отказът на германците, радикалният отказ на германците, да приемат, че французите са носители на универсалното. А те са някаква периферена нация. Това се поражда в културата на германците по времето на романтизма. И сега в тази перспектива, най-общо казано, теоретиците специалисти по нациите разделят, типологизират нациите на два основни типа едната от гражданско-териториален тип, използвана терминология на Антон Смит, другата е етнико-генеалогичен. И казват, че французите представят единия, първия, германците са най-представителни за етнико-генеалогичния, това, което видяхте сега. Дали имаме някакво родство с едните, с германците или с французите, докъде сме по-близо ние, как е изграждана нашата идентичност, какви са нашите проблеми и така нататък. Всякакви въпроси може да задавате. С това. Аз само а, давам отправна точка, така да се каже. И тук нататък очаквам въпроси. А, този микрофон ще го сложа там. Ще ви го дам. Вие ще си го подавате един на друг. Аз ще ви давам думата, разбира се, защото няма как иначе. И има ли някой, който е готов с въпроса си? Не може да нямате въпроси. Ето микрофона. Ето го. А откъде идва тази идея за величието на рийската раса в идеологията им? Много... Аз говоря високо. Нали? Чува се. А, правите запис Добре. Тогава да повторя. Очарован съм от усилието, защото а, а, в моето живеене, в начина по който аз гледам света около себе си, общувам, а, не са чести случаите, когато виждаш такова усилие. Живея в малко лениво време. Така го оценявам. И това много ви се зарадвах. Казвам го най-откровенно. Идеята, расовата идея е опит да се хвърли огромен мозък във времето. Да се намери началото. Да се намери началото, да се, да се открие откъде идваме, кои сме ние, но през въпроса откъде идваме. До началото на, на XIX век отговорите на въпросите кои сме ние, не ги дава учебника по история, а ги дава Библията. А, и заради това начина да влезеш в нов прочит на миналото е, все пак да минеш през религиозния възглед и да кажеш, както тук го бяха направили младите хора, Бог ни създаде. Ние сме чистите, арийците, автентичните, най-старите, защото Господ ни създаде. С мисия. Това е, това е происхода. Трябва да се рамкираш, да се подредиш, да се дефинираш по този начин. Това е бил успешен начин да, да създадеш самочувствие. Господин Кертин каза понятието идентичност понеже има английска гимназия, да го кажа на една моя любима английска дума. Да имаш бедж. Но бедж, тези, които учите английски, знаете, че не е само табелка. Where is my badge? Е, е една велика песен, правена в 60-те години от Джордж Харрисон и Ерик Клептон, която до ден днешен се пее. И в песента се пита къде е моята идентичност, фактически. Кой съм аз? Когато някой ти набави отвън идентичност, става по-лесно. Това е арийската идентичност. Заповядай! Има още неща, които могат да бъдат казани във връзка с изграждането на идентичността през модерната епоха понеже, доколкото разбрах конкретния въпрос за раса и расизъм и кога се появяват принципно думата е неутрална и може да се употребява в неутрален смисъл расите са биологична категория и доста дълго време думата раса в западноевропейските езици се употребява като синоним на народ. Даже през 19 век има, да кажем, английски автори, които говорят за българска раса или сръбска раса или други такива неща. Но от втората половина на 19 век се появява ново тълкование на думата и изобщо възниква теорията на така наречения биологически расизъм. Тогава се появяват съчинение на един французин, общо зато. Аматиор, който а, пише за неравенството на расите. Или той е бил дипломат на различни места в Бразилия, където има доста голямо смешение на расите, както е, характер, е характерно и за други португалски колонии. И глубина стига до заключението, че смесването на расите е пагубно, особено за висшите раси. Освен това, той предлага и някаква иерархия на расите. Висши раси, нишши раси, белите, разбира се, са висшата раса и по-точно арийците, и най-вече върха на сладоледа с е енордическата раса, т.е. германците. Не само германците, прекия е смисъл на думата, но всички германски племена, скандинавци, англичани, доколкото англичаните са. <към> и тези неща нали, се подемат и се популяризират в втората половина на 19 век, особено на началото на 19 век. Нали, тогава се създава и една нова дума, която претендира за научност антисемитизъм. А, това всъщност е юдеофобия. Антисемитизъм, научно погледнато, е. Нonsense, нали, защото а, семити, семитите са езикова група, към която спадат и арабите. Но в случая антисемитизъм трябва да прикрие всъщност юдеофобията, а, която става особено силна през 19 век. Тя принципно съществува от векове. Се знаете, през средновековието има всевъзможни гонения. Евреите са гонени от. Англия, напълно от Франция, от Испания и по всякакъв начин са дискриминирани. Uh, <coughs> Включително и в германските земи. кръстносните походи са придружени от погроми uh, над еврейските общини и всъщност тогава в българските земи и специално в София се появяват доста големи групи а, евреи от германските земи, така наречените ашкенавски евреи, макар че по-голямата част от евреите в българските земи са дошли от Испания и Португалия, така наречените сефератски евреи. Но тази едофобия, вече под името антисемитизъм, се засилва във връзка с развитието на. Модерното общество, модерния капитализъм. Защото сред финансовият елит на Европа и на Америка се открояват такива големи еврейски банкови къщи и те стават нали, прицел на много силни негативни настроения. Тези неща се проявяват и в културата също. Тук видяхте за Рихард Вагнер, който гениален музикант, разбира се, но той е изпитвал много такива силни юдеофобски чувства, той е писал такива статии за влиянието на евреите в германската музика. И, значи, Хитлер, всъщност, той взема тези неща, той живее в един такъв климат в. Австрия, в Виена специално, нали формиращите години за Хитлер са пребиваването в Виена. Той живее там около 7 години е, преди Първата световна война е, на дъното на обществото, почти като клошар, бездомник и прочие, но въпреком, че те са възможни такива антисемитски, антиеврейски брошури, е, води разговори с хора от е, неговата чарга, както се казва, и той се надихва с тези идеи. А освен това, е, Виена, последните достилетия на 19 век, се управлява от един кмет, Карл Югър, който е водач на така наречената християн-социална партия, силно антиеврейска партия. А, Макар, че Люгър като кмет не е стигнал като Хитлер до преки преследвания срещу евреите, но Хитлер израства в една такава атмосфера. И неговите идеи са всъщност една смесица от антикапитализъм, но насочен срещу еврейската плутокрация. Национализъм, разбира се, който се за в германския свят в началото на XIX век, като ответна реакция срещу френската мощ в Европа, окупацията на много от германски държави от французите и тогава се е поставил въпроса даже за заличаване на цели германски държави като Прусия. И това поражда ответна реакция по същия начин става и в другите Европейски страни, а принципно, значи национализма се смята за нещо крайно отрицателно и неговите прояви. Но сама по себе си националната идея а, е дълбоко демократична. Националната идея отрича съсловните деления в обществото всички стават равни пред закона поне. Премахват се привилегии, а, такова сословно деление. Проблемата е обаче, че почти във всички случаи национализмът а, се формира в сблъсък и противопоставане на други народи. И специално френският национализъм, който се оформя а, края на. 18 началото на 19 век, тази бурна епоха на е, революция, Наполеон във Франция и прочие неща. Е, той, бидейки сам по себе си демократичен, скоро време се изражда в един шовинизъм, превъзходство на французите над другите нации. Всъщност думата шовинизъм идва от името на някакъв, може би реален, може би митичен френски войник, шовен. Uh, който и след поражението на Наполеон uh, говори по кричми заведения за величието на Франция, френските победи и прочие такива неща. <coughs> uh, така че националсоциализмът има множество корени, които са и френски, и германски, и английски, ако щете. Uh, смята се, че поделено влияние върху идеологията на нацизма оказват и е, големи английски автори, като Томас Карлайл, например. Е, той е историк, е, публицист, философ, наричат го пророк на викторианската епоха, но той създава теорията за героите и героя, герои почитанието в историята за изключителните личности, които Uh, създават историята. И тези неща влизат и в идеологията на нацизма и фашизма, разбира се, за тези велики личности, свръхличности и съответно свръхнароди. Карлайл, между другото, е бил uh, яростен расист. Той е писал такива неща за мегерския въпрос, а е смятал даже и um, ирландците за по нация бидейки келти и прочие неща. <coughs> Също има един друг а, а, грема, а, фре, а, тоест, а, английски автор Хюстон Чемберлейн, който пряко е а, повлиял върху нацистската идеология. Той, между другото, е бил женен за на Вагнер и той пише а, множество съчинения, в които възхвалява арийската раса по-специално ти клон, така че той се смята за един от преките предшественици на тази нацистка идеология. Така че нацизмът не е нещо, което а, се ражда с Хитлер и умира с него. За жалост, тези неща продължават да съществуват. Сега се казва, че неонацизмът не е представлявал някаква сериозна. Заплаха, че това са идеи, които са възприети от някакви маргинални групички, но тези маргинални групи винаги могат да се разраснат. До тука благодаря на професор Генов. Ако микрофонът е ваш, микрофонът е във вас, аз чакам още въпроси, които може да зададете. А, разбира се, няма да ви... Да, да, да. Кой? А, на момчето, как се казвате, не ви познам. Моля? Сами. Ето. А, микрофона къде е. Ще видим кой ще отговори, зависи от въпроса. Първо бих искал да благодаря на всички, които работиха по този проект. Научих доста за културния аспект на нацизма. Но като сме на темата на арийската раса, бих искал да ви задам въпрос относно това. Арийската раста не е рипроизвязал от рона, което е днешен Иран или Афганистан. И каква е а, ето, връзката на германците с това? Да. Ето част от митологията. Тоест, това, което казвате, е точно това, което се е, третира като митология от рационално критическа гледна точка. Арийството се... Тоест, ако трябва да кажем нещо конкретно, то в исторически план... То, Именно това, че европейците тръгват по света, запознават се с дейците. Там има е един Уилям Джонс, който отива в Индия и започва да пише за това, че има а, различни... А, а, не просто различни групи хора, различни раси с различни качества, но има някакъв основен корен, който стои някъде. И арийците, значи европейците, са арийци, чието, така да се каже, да не казвам дама в първоначални е, територии са в е, изтока. Но а, аз е, отново ще дам думата тук на... Да сел, не си, не си. Събираме ги, давайте още въпроси. И аз ви благодаря за филма. Това е Нура Алкадри, сестрата на Мария Алкадри. Аз. Така, завършвала нашето училище преди няколко години. Преди три години да кажем? Да. Така, аз не можах да се задълбочам много във втора английска върху тази тематика, но ето сега се страми предадох щефетата. Аз искам да ви попитам за дисидентството по време на нацизма. Това невидима величина ли е Добре, ли? два въпроса, да. да. Този втори е особено интересен, за дисидентството Гледал си а, филма за полковник Шталфенберг. Не, не съм Защото може да се разглеждат като дисиденти, да. Други въпроси. съм и Да. Три въпроса или да. Да. Други. Кое е това? Не го виждам. А, Любчо, ти ли? Да, добре. Въпросът е твой, дали? Да, здравей. Добре. Да. Любче от Френската гимназия. Тук сме цвета на българската нация. А, в филма да. се говореше за желанието нацистите да спасят не само немската, но и световната култура. Да. Как съществува това? Как съжителства с националистическите идеи на такова желание? Така, достатъчно защото ще забравя въпросите. <съща> значи, е, въпрос за дисиденството по времето на националсоциализма, въпрос за френският колаборационизъм и въпрос за как съжителства универсализмът в претенциите с е, етническо-биологическо-расово разбиране за нацията. Нали така? Да. А, ами, на, на третия въпрос, аз само искам да кажа нещо, ами, расата, нали, не е културно обособена, тя е нещо универсално, в смисъл биологическо качество на хората, което ги подрежда в иерархия. Следователно, може да изградиш някакъв, а, да речем, универсалистичен модел на основата на природни, на биологични качества. Това аз казвам само, но това не е последно, аз съм а, предпоследна инстанция. Не, тук ние наистина се опитваме да, да водим приятелски разговор, а не да, да, да се подреждаме иерархично. Аз да кажа още нещо малко за, за въпроса за ристото и защо точно там, къде е в Азия, откъде идва това нещо. <къх> Нашата наука не може да каже защо в центъра на Азия е имало такава на хора все още не сме в състояние съвсем точно да дефинираме. Но че оттам е великото преселение на хората, оттам е. Мисля, това, това е документирано. И именно това водачество, от тези германски племена, идва от този арийски произход на тези богоизбраните, на създадените. Така че това е фактически възможността да се произведе, вече към последния въпрос, който беше, да се произведе универсалистски възглед върху една нацистска идея. Ние сме хората, ние сме тези, които трябва да водим всички останали. Те трябва да са наши послушници, те са второ качество, баста. Този възглед естествено е, че е построен върху една, за съжаление, налична в човешката природа всъщност, да се мрази друг. Ние хората носим себе си и добро и лошо. И като не се борим с лошото, то може да наделя и да стане лоши. Това показва цялата история на хората. Защото просто ги носим и едното и другото. Истинските хора, си мислим, сме тези, които успяваме да побеждаваме лошото себе си. Така си мислим. Не за друго, защото да не направим лошо на другия. Това е друг възглед. За този възглед, наричаме в някаква степен модерен, демократичен възглед за последните стотина години, без та, да кажем, и е противопоставен на този другия, нацисткия. От тази гледна точка, хора, които са готови да колаборират, което беше втория въпрос, с тези, които в момента са силни, винаги се намират. Дали ще са във Франция, дали ще са в Италия, дали ще са в България, дали ще са в тата, тата, -та -та, няма значение. Да си със силния на деня означава да се самолишиш от доброто в себе си и да станеш прислуга на някой друг, от който може да станеш богат. Например. Или можеш да живееш добре. Например. Или може да постигнеш някаква своя амбиция. Например. Но всичко това се разрушава в момента, в който този, който си обявил за силен, който е бил силен в някаква конюнктура, стане слаб след няколко дена. А в живота е така. Днеска си силен, утре си слаб. Такива силни, дето цял живот са били силни, няма. Поне ние, историците, не познаваме. Познаваме много силни, които са ставали слаби. Оттам проистича идеята за, за колаборацията. Това, което е в контекст обаче на темата, за което бих искал да отнема 3-4 минути, е неизбежният въпрос, който и професор Генов засегна. Добре да е днешния свят, какво правим? Ние кои сме? Това е нашия меч. Ние, ние националисти ли сме? патриотили ли сме? Въобще как играем с тия думи? Къде влизаме в тия понятия? Как си ги а, подаваме? Как средата около нас ги ползва? И така надатък. И така надатък. За да е лесно, за да бъде поставено някакво начало на мисленето, а не за да ви дефинирам нещата, просто за да го сложа на, на плоскост, искам да ви кажа, че много е лесно да се каже така. Този който обича своята родина е патриот и не е националист, защото не мрази другия. Това е много лесен начин да се разплуват нещата, да се сложат а, на, на, на компютърния екран и да започне вече човек да чете и да мисли от тук нататък. Защото от тук нататък почват много неща. Може да се усложни тази тема много, но тъй като сте още млади, разликата между мен и вас фактически е часам е, че аз съм по-дълго а младият човек има времето да, да сам да намира тези неща. Ние учителите, защото и аз смятам себе си за учител, в крайна сметка, независимо, че съм университетски преподавател, но смисъл на моето съществуване като преподавател е учителски, можем да даваме такива опорни точки, през които младият човек да навлиза, да му помогнем в някаква книжнина, да, да я превземе и след това да направи собствени си отговори. Лошия вариант е нацистския, когато има готови отговори от някой друг и той ви ги дава. Това е пагубно. Ако човек не се самообразова в този смисъл и за нацизма, утре може да стане нациз. Когато някой също него е застанал и му е казал, нацизма е лошо нещо. Фръц. Е, после? После си отивате. После си оставате за себе си. Този някой може да не е бил достатъчно убедителен. Аргументите му са му славички. Той може да убедил себе си, но не може да убеди вас. И така нататък, и така нататък. Ето защо се опитах да кажа това. Лесно е да се разклони по този начин. Добро и лошо. Вижте тук, вашите съученици бяха направили голям подбор от това да се демонстрира през пропаганда кое е добро и кое е лошо. То така се прави. Смисъл на пропагандата е да ти каже ти си от добрите. Виж ги, те са и красиви. Ти си от лошите, виждите са и грозни. Значи до доброто и лошото стои красивото и грозното. Всеки иска да обича красивото. Нали? Естествено е това. И така те примамват. Така се извършва манипулацията на пропагандата. Но това не трябва да бъде чуждо дело. Това трябва да бъде лично дело. Ти обичаш и ти мразиш. И трябва да знаеш, че го имаш и едното и другото. И да се бориш с лошото в себе си се убедих в моите 56-7. <плес> <плес> Още малко. Имате ли въпроси? Докато се зададете. Да. С това е учител. Това вече ще бъде, това вече бъде тежък въпрос. Къде? Здравейте, аз е съм. Къде на след малко? Секунда. Само не. Да. Аз съм 133-то и искам а. да изразя респекта си към всички вас. Е Наистина страхотно да видим вашите усилия тук. А, и Има въпрос е относно Хитлер и неговото влияние върху България. Хубава въпрос, да. Така. А, да питаме Елена какво. Какъв е нейният въпрос? Да. И германците, но този, който повежда французите, е италианец. А този, който повежда германците, е австриец. А, да. Няма ли малко. Вярно е, точно <сък> парадокс тук. <сък> да, добре. А, и другото добре, нещо е, а, кои други, освен Махатма Ганди, от тази величина, са се опитали да се противопоставят, въпреки че знаем, че неговият опит е неуспешен, писал е на Хитлер. Само в Скоби, преди да започна отговорите на въпросите, миналата година, един от филомените, миналата година, е, беше за борбата на афроамериканците за граждански права и там може да направим нещо някой ден в твоето училище. И е, там да гледаме този филм и ще говорим много по-подробно. Но разбира се въпросът ти въжи. Ромене, ти седна там му ставиш замът. Аз ще кажа, ще кажа а, съвсем малко за, за Хитлер и българите, но се сетих и да ви кажа, ще се засмях, защото аз съм имал професор в Софийския университет, неговото име е Милен Семков, който ни четеше европейска история след Большевицката революция. Първата му лекция беше а, Хитлер и жените, втората му лекция беше разсловено дарво на Хитлер, четвъртата мусулиния и жените и така нататък. Беше си намерил начин да ни бъде интересен. А, ето, помна го вече толкова много години. Та Хитлер и българите. А, има две неща, които са много важни. Поне две. Първото е, каква е българската амбиция в, в ония момент, когато Хитлер е станал Хитлер. Не е бил онзи прайдоха в андърграунда, -а, а е бил станал вече водач на, на, на немската нация. Българите сме имали последствия а, след този мирен договор на световна война, които са били лоши за българите. Така сме си мислили ние, българите, тогава. Тогавашните българи са мислили, така по-точно казвам. Те са си го мислили така, защото са имали усещане за национална катастрофа. В учетниците има много национални катастрофи. А, моята представя е, че тя е една единствена. Защото може да се опише по начин, който е катастрофичен. И ще ви го кажа, за да разберете състоянието, защото е боем емоционално. Подписва се в Ньойският мирен договор, който е честа от общите договори с страните победените, в случая победителките с България. Хората, които са любопитни, са се били събрали на едно място, което може да отидете, защото е много приятно и хубаво, една градинка, пред народния театър. Тогава там е било място, където се събирали софийските а, граждани. Те са чакали новините, но научават новината. Новината е лоша, защото техни брати, роднини, приятели остават в страни и така нататък. Не се сбъдва идеал от възраждането за българите. Те не отръгват към парламента. Ето, започва да става драматично, защото няма политика. Те не отиват да се занимават с конъюнктурата. Те завиват от другата страна, от другата страна означава на Народния театър, отясно, седейки също него, не отиват към Министерството на войната. Не отиват към оградите на двореца. Тоест не ги интересува никаква държавна институция. Отиват по другата страна, вървят по улицата и излизат на Раковска и сега улица Вазов, казваме ние, защото тя кръстена на големия български талант който е живеял в тази къщичка, която и днеска, има и едно балконче. Застават там, нарежат се и чакат да го видят и да го чуят. Защото са потресени. Вазов е бил речевит и безспорно, като талантлив човек, можел да ги завладее с няколко изречения. Обаче той излиза и няма дума е катастрофично. Пак е истински драматично. Почва да плачи. И те почва да плачат. Това е драма. Това е драма. Това е катастрофа, според мен. Ова, другото, политици, това партия, ала, ала Стават такива бели, насякъде по света. И в България са ставали. Ама чак от това да произвеждаме катастрофа. Ето и катастрофа. Хората нямат лидера, духовния лидер духовни им водач. Няма думи, те да няма думи, има само сълзи. Аз като съм го чел, винаги и сега ми става така драматично и на мене, съм си мислил това, да си най-големия сценарист на света, не мога, го измислиш. То наистина е било покрусър. Е, тези покрусени хора са търсили някакви хора да им помогнат, защото са били несправедливо според тях, ощетени. Кой този дето е другия несправедливо ощетение? Хитлер. И казват, с него ще вървим бе, този е лут, не го ли виждате, казват други българи. Лут, лут, ама Охридското езеро, то си е наше. Това е живеене. Така са живеели българите тогава. Аз съм бил студент преди 30 години, ама в Софийския университет и тогава имаше някаква песен. Охридското езеро, греб на база на Софийския университет. В смисъл, то е дълго това. Той живее във времето. А тогава, Англичаните да ви дадат охридското езерката, вие сте нещо се объркали. Французите да ви дадат охридското езерката, пак нещо се са объркали. Хитър ще ви го дам. Къде отиваш? При този да ти го дава. Това е драмата на българите и Хитлер, защото те са си търсили реванш за това реване. И той им казва, вие сте окей. Okay. Има а, последно разпореждане на Хитлер, да му напишат а, специалните служби разознаването да му напише за действащите министри председатели към 34-та година, когато той влада цялата власт Германия. А, този документ съм го виждал и му правят а, анализ на а, българския министър председател по това време Никола Мушанов, много сестен човек, един от бележитите българи на модерната ни държава. Има в такива анализи до ден днешен би като на неправителствен език, слот анализ, има положителни и отрицателни черти. Положителни са цяла страница. Отрицателните черти са две в едно изречение. Обича червеното вино и жените. И кой е това мъж, дето не обича червеното вино и жените? Той не е мъж. Тоест, виждате ли, в представата на този луд човек, по това, което той управлява, защото той управлявал, му идва сведение за един български министър председател за един от европейските министър председател в този момент, който няма слабости. Ще помогнеш ли на такъв? Ще му помогнеш? Що да не му помогнеш. Така че това е сложността на въпроса. Иначе, имам ли още три минути да разкажа нещо, за да бъде по-културен разговор, да не бъде толкова фактологичен, както призва господин Кертин, на Казвахте за италянец, по Така е. Аз имам такъв а, опит от моето родителство, Останявам си син, който вече е много голям. Но беше малък, когато аз бях малък. И трябваше да го възпитавам. И а, направих един експеримент с едно 6-годишно момче, бидейки историк, баща ми беше историк, бог да го прости, карта на Европа. Подарък за малки. И ще учиме държавите. Неговата географска представа беше наредена София, като той родени и живее и Созопол, където ходеше на море. Смисъл, на картата тия две точки можеше да бъдат някакви подпирачки, <къх> за да очертаваме територия, България, държави и така нататък. Хубаче, че картата беше направена така, това е преди 1989 година, <къх> че на нейната лицева страна беше Западна Европа, а на гърба Източна Европа. Моята съпруга е бяла, с светли очи. Сина ми е бял, с сини очи. Разглежда ми ли това нещо... Риец. <съща> Разглежда ми това нещо и му казвам "Вися, моето момче е тук, Западна Европа, Холандия, Англия, Франция, живеят белите хора тук, живеем ние черните. Аз съм родител, имам авторитет пред него, той гледа малко, не разбира, отива, застава да пред много гледал в коридора, погледна се, върна се, и каза, Ма, аз съм бял. Викам не верно. Така ти изглежда, <ръква> което е надлост такава и глупава позиция на родител. Опитвайки се да вкара някакви клишета в главата на, на детето, мисляки, че прави нещо добро, разбира се. Обаче, <къхва> момчето му, му мина малко. А ние сме за Палянковци вкъщи и от край време гледаме футбол. Мина време, може би няколко месеца, дават цветен телевизор, вече имаше, дават холандския национален отбор 1988 година, когато спечелиха Правестото и ги дават от близко камерите и той ме вика. Ела, ела, отивам аз и вика защо. Гулите бял, а голите суринамец, черен. Един от тогашните лидери на холандския национален по футбол, стана беля. Айде, че той е черен, му обясниха, как да обясна сега за голите. Викам, виж моите очи. Не знам. Според мен е бял. <съква> С което нова драма в главата на детето. Минава време, още една година, вкъщи настъпиха промени, вкъщи гледаме доста неприятна сцена, Uh, това е преди да се родят голяма част от тези момчета и момчета тук. Декември 1989 година дават по телевизията как разстрелват семейство Челшеско. Има кръв, брутални сцени и ние го бутаме да не гледа нашия тогава, uh, колко е бил, 8 годишен син. Обаче той любопитен си вървеше и до ден днешен си е такъв. Затова и стана историк. Защото ако не си любопитен, не можеш да се занимаваш с история. И измъкна се на някъде. Отиде в друга стая. Аз отидах в кухнята да вечера, но дойде жена ми. Той след малко пристига и казва <coughs> нещо, ми става с гъса. Аз вика разбрах защо гулите бял. Да изведнъж от никъде. Бум. Викам защо е? Абе вика ти не си разбрал. Той вече знае. Него вика душата му е бяла. Какъв е голит, италянец ли, суринамец ли. Това сме ние хората. Когато този те води отпред, това, че той е австриец, това си го забрал. Това, че той е еди къв си такъв, унакъв, етмически, расово, проче, изчезва. Защото той е грабнал нещо друго. Има факел и ти си хукнал след факела. Ето защо е този абсурден от чистотата на расата случай, но фактически нямаш никакъв смисъл в дълбинност, там където се влияе обществото, хората тръгват след някой. Да остави го, не го ли виждаш, какъв е и какъв си. Ма ти вече си съзрял друго. Ти си съзрял светлина някаква и си тръгнал по нея. И след това изведнъж се удреш по главата и викаш, Боже, Господи, колко бях глупав. Дали, когато разбереш, че те е влякла само емоцията. Не е хубаво в политиката да те влече емоцията. Хубаво е когато обичаш хубавото момиче или момче, в смисъл. Нали? Но в обществените неща, повлиян силно от емоцията, стават лоши неща накрая. Прекали, господин Кертин, аз съм приказлив. Има време. Да. време и аз съм отдалял това време. Аз съм. А... Аз знам с какви хора си имам работа, за това не си прочетох експозето, както виждате. Остана само един да просто въпрос. Нура, ти не си призна, че заради Том Круз задаваш въпроса за полковник Шталхвенберг и за дисидентство в кавички. А, сега, не знам. Доколкото има, то е било доста ограничено. Има религиозни дейци, които се противопоставят по-скоро пасивно на режима и съответно пострадват. Има и този случай с заговорите срещу Хитлер, които са повече от един. Сигурно сте гледали този филм «Валкирия», където ставаше дума за един заговор на висши военни които, и граждански лица, които са смятали, че Хитлер трябва да бъде елиминиран и Германия да излезе от войната. Uh, тук е стана дума за колаборационизма във Франция, но колаборационизма, сътрудничество с германците, с нацистска Германия е много широко явление. Uh, Колаборационизъм има в uh, много от страните, които са окупирани от Германия, не само Франция, uh, също Белгия, Холандия, Норвегия, uh, даже името на един. Uh, норвежки политик, който е, застава на страната на Хитлер, квислинг, става нарицателно за е, такъв вид колаборационизъм. Но колаборационизма може да се обясни е, с настроенията след е, Първата световна война, която е катастрофа за Европа като цяло. И за победени, като България, Германия, и Австрия и за победителките, държавите победителки. Това е една голяма морална катастрофа, загуба на доверие в ценностите на Европа, европейската либерална демокрация и след войната много големи групи хора в Европа, особено тези, които са преживели войната, не могат да се адаптират към следвоенните условия. Тогава, между друг, да се ражда тази фраза за загубеното поколение участниците в войната, които са крайно недоволни от нейните резултати. И всъщност на част на тези Ударна сила на тези движения, които се появяват на фашизма в Италия и на нацизма са именно бившите фронтоваци. Впрочем, в Германия и комунистите се създават такива парамилитарни и в Австрия всъщност парамилитарни отреди, които се сражават по улиците на големите градове тероризират противниците и прочие такива неща. А освен това, тези десототалитарни движения, идеологии и партии, фашистката, нацистката и сродни на тях партии, те се противопоставят и на а, комунизма, на съветският комунизъм, който прониква и в а, другите европейски държави. А, Поначало, след Първата световна война, имаме отстъпление от европейската демокрация, от ценностите на демокрацията. Първоначално, повечето европейски държави, включително ново създадени такива, като прибалтийските държави, Полша, Унгария, Унгария е специален случай, там се установява така наречена Саветска република за кратко време, има много силна реакция срещу нея. Но скоро време тези държави стават авторитарни и даже тоталитарни държави. Така че като цяло има едно отстъпление. И Германия, също така наречената Ваймарска Германия, тя е една доста либерална и демократична държава, но а, много германци живеят с чувство за разпад на държавността, понеже Германия освен това национално унижение, което преживява, минава през страхотни политически и економически кризи, свръх инфлация с небивали размери. Когато, примерно, котия кибриствава 10 милиарда марки и други такива неща, това е свързано с огромни страдания за германците и те виждат. Спасението в лицето на Хитлер, неговият популизъм, неговият призив за силна държава. Изобщо това, което е характерно за тези е, режими, е култа към държавата. Силната държава, на която е, всички трябва да бъдат подчинени, а самото общество трябва да добие някакъв органичен характер. Всички да бъдат обединени от една идея и под върховенството на държавата. И това се вижда много привлекателно за германци, италианци, пък и в много други страни. В България включително възникват такива десни движения, които не, не са фашистки в, или нацистки. някои от тях нали, <към> са пряко финансирани от е, двата режима, но те са съвсем маргинални. Е, Пробачите от десни организации са националистически, крайно националистически. А обвързването на България с е, нацистка Германия и с Италия, разбира се, е, така нареченият тристранен пакт, се дължи, както и по време на Първата световна война, най-вече пореден опит да се осъществи това, което се нарича национален идеал. Обединението на всички българи е, от цялото е, етническо поле. Ирина Недева, която е наш домакин, ще, вземе, е, ще зададе последния въпрос или ще даде пр предложение да. Да, въпрос, да. Въпросът ми е, а, какво е общото или защо, когато говорим за национал-социализъм, чуваме думичката социализъм. А, вие говорите за крайно дясни, десни формации, за крайно дясното, а, но ми се струва, че цари едно объркване или, може би, до известна степен и някакво тъбу върху, Разговора за връзката между национализъм, нацизъм и социализъм а, и към онова време, а не знам дали и към днешното. А, и да попитам още, нали? Ние видяхме в нацистската пропаганда до каква степен всъщност те са а, виждали враговете като а, свързани с Юдею, масонския заговор. С еврейството изобщо, но виждаме и нашето друго, виждаме, че и болшевиките са врагове. Нали? Така. И също времено с това войната започва с сключване на един договор между Германия и Съветска Русия. И за това искам малко повече да обясните а, социализма в национал социализма. че и национализма, и, и социализма стават особено популярни през е, 19 век. Е, освен марксовият социализъм, през 19 век се залежат и много друго, други течения на социализма. <към> така наречен утопичен социализъм, в утопичен смисъл, неосъществим, ненаучен. Маркс и Ангелс претендират те да са създали научен социализъм, което от гледна точка на съвременните представи за наука не е точно така. Понеже много техни предшественици, социалисти, от които Маркс и Енгелс черпят някакви идеи, всъщност действат не утопично, а строго научно. Правят експерименти, за да докажат възможно ли е такава а, а, социална економическа система на общо равенство. Тези експерименти се провалят. <coughs> Те се правят, между другото, в Съединените щати, <coughs> които са тогава едно общество в процес на формиране, на ферментиране и прочие. В смисъл на тяхна територия, но се правят от англичани, например, като Робърт Оуен. Но втората половина на 19 век социализма печели определени. Позиций, тогава създават социал-демократически партии, um, повечето от тях възприемат марксизма като своя идеология, повече или по-малко открито. И изобщо социалната идея uh, uh, се повече um, печели привърженици. Има и ориентиране на църквата към социалните идеи. Папа Лъв XIII е ретувал за социална солидарност, социал... uh, солидарност между класите, противопоставена на Марксовата идея за класова противопоставена класова борба. Така че социализмът, самата дума и идеята стават uh, се по-популярни. <съкъм> а колкото до италианския случай, там... <съкъм> Мусолини всъщност е социалист преди да стане, да основе фашистката партия. Той е бил ключова фигура в Италианската социалистическа партия преди Първата световна война. А, към, така че в този случай имаме съчетаване на двете най-мощни, най-влиятелни идеологии на а, 19 век национализъм и социализъм. Между другото и при комунистическите режими, на последващи етапи, в съветска Русия от 30-та години на сетне, а и в български условия, комунизмът започва да придобива национални черти. В национализма макар и в ограничена форма, се търси някаква легитимация на комунистическите режими. Това беше особено характерно за румънския случай, за който стана дума. Но как и за всички останали. Това обяснява съчетаването на двете неща. Национализъм, социализъм, а освен това партията на Хитлер, както знаете, се нарича и работническа. Национално-социалистическа е, работ, германска работническа партия. За пакта, защо събирате. А, за пакта. <към> <към> Не, аз ще му кажа първо. Да, вас се За да приключим, че се уморихте всички. Фактически въпросът е има ли съюз между авторитарните лидери между две световни войни? Отговорът е да. Сталин и, и Хитлер влизат в съюз, въпреки че те са се мразели поради някакви си ужкем ценностни причини. Никакви ценностни причини не са били важни в момента, в който е трябвало да си поделят територии. Те изключват договор за да поделят една голяма Полша. Тя е била наистина привлекателна и за едните и за другите. Ако днес поляците са остри към Германия и Русия, това е защото те знаят, че са били а, жертва на, на, на тази коалиция. А, тези двамата са се привличали, защото те са работили с едни и същи инструменти. Те са били убедени антидемократи. Те са мразили а, другите хора просто. И онзи в Кремъл, и този в а, Берлин, а, те са изпълнени с омраза. Аз за това го казах няколко. Не може те да не се привлекат. Те за това са сключили договор. След това обаче един я предава, другия. Мръсниците винаги така постъпват. Това са мутри. Не може мутрата да не предаде мутрата в момента, в който нейният е интерес не излиза на преден план. Разбира се, ще го предаде, ще мине в гръб, ще го удари в гръб. Това се случва в 1941 година. И олеле, и какво е? му е олелето в описвани в много филми, Сталин, как се пращал за главата, как, защо ме нападна Хитлер. Как не ме да те нападне. Той след малко и ти ще да го нападнеш, ако си имал този шанс. Защото са такива хора. Защото това са ви режимите. Това ви е мисленето за света. Благодаря ви, че бяхме заедно. Желая ви хубава вечер. Сега на мен ми остава само да, от ваше име и от мое, разбира се, да изкажа моята изключителна благодарност на професор Генов на доцент Методиев. Без тях, каквото и да казва доцент Методиев, без авторитети, академични авторитети, без иерархия, не да стават по-различен начин. Даже и културно формиране не може да има. Затова аз много благодаря. Благодаря на всички вас. Абсолютно. Преди да закършим, ще кажа само едно нещо. Учениците от моя клуб. Ще получат по две книги. Книгите са дарени на издателство Просвета. на издателство Просвета е госпожа Мария Босева, която ето тук. Ето е там. Книгите, другите книги са от издателство Гутенберг, където изпълнителен директор е бившата наша, наша, ученичка, наша ученичка, Джена Славова. Още ведеш. Благодаря на всички. Наистина, трогнат съм от вашето внимание. По-отделно, с когото мога да говоря, ще говоря. С когото не ще се чуем по телефону, ще се оговорим каде ходим да пием и ще ходим. Айде! Чао!